Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşraf-ı lənbiya Və seyyidil mursalin əmmə bəh Demə? Bir an kalmıştı Peygamber sallallahu aleyhiv sallam hədsində ki Peygamber sallallahu aleyhiv sallam hədsində buyurur ki Məd dünyə fəl-əkhirəti illə kəmə yudkhilə ahədəkum əsibu'an fəl-yəmmi Aliyanzuru bima yarçi Sizdən birinin dünyadan götürdüyü misalı və ya dünyanın axirətə nisbəti ona bənzəyir ki, sizdən biri deyir, barmağını əgər çıxıya salıb çıxardarsa deyir. O barmağın ucunda nə götürərsə və dünyanın da axirətə olan bir misalı budur. Və ithari hada nqta Və belə ticarətdə belə bir nisyyəni belə bir deyir, nəqdə dəyişmək, nəqdə qurban vermək özü deyir, cahillikdən və axmanlıqdan başqa deyir bir şey deyildir. Və həmçini şəx getirir ki, dünya deyir, ta yaradılışından, ta ən sonuna qədər ahirətin deyir, nəfəslərindən bir nəfəs belə deyil. Həmçini dünyanın, insanın da deyir, yaradılışı deyir, insanın da deyir, həyatı 60 il yaşayır, 30 il yaşayır, neçə il yaşayır. İnsanın da ömrü Dünyanın nəfəslərindən bir nəfəs deyil. Sonra Şəh getirir ki Və ammə qəvlin əkhərdi Lə ətruqdi müteqqinən ləməşgukun fiyhi Nəqd nisək tutardı Sonra Şəh getirir ki Və vəzi insanlar deyir ki Məndir yəqin bildiyimi şək içərisində şübhəli olduğum şey Dəyişmərəm deyir Fəyüqalü ləhu Ona deyilir ki İmmə əntəkuna alə şəhkin min vaad Və və Ona bilsin ki, bu insan Allah subhantallahu insanlara verdiyi vəddərdən, müjdələrdən əzəblar barəsindədir, şək şübhə içərisindədir, peyğəmbərlərinin sadiqliyi barəsində şək şübhə içərisindədir Və yaxud ikinci bir halda insan yəqin içərisində olmalı İnsan ya yəqin içərisində olur, ya da nə içərisində olur? Şəhk içərisində Ya da ki, insan inanmır, yəni bu üç haldan başqa bir hal yoxdur Sen kunt ala yaqin min zalik ayri insan de bunu yakin ile inansaydi şek yox ki insan dünyani ömrü qısa olan dünyanı ləzzətləri əbədi olan axirətə dəyişməzdir bua in kunt ala şek eğer dilində şək şübhə varsa o zaman deyəsən gəl Allah subhanahu va taala'nın ayələrini təkrarlay Allah Subhanət Ağlanın varlığına aid olan ayələr Allah Subhanət Ağlanın qüdrətinə aid olan ayələr Allah Subhanət Ağlanın isteyinə aid olan ayələr Və Allah Subhanət Ağlanın təkliyinə aid olan ayələr Və o şeylər barəsində ki, Allah Subhanət Ağlanın peyğəmbərlərin dili ilə xəbər verib O məsələləri ki, yaxşı-yaxşı təkrarla Yəni, Tohid-i Rububiyyədə Tohid-i Rububiyyəni təkrarlamaq o adamda O adam üçün ehtiyac var Qumlillahi nadiran, əvmunadiran Və otur Allah subhantala barəsində, Allahın nimətləri barəsində, Allahın yaratdıqları barəsində fikirləş Hətta yətəbəyyən ləkə ənnə məcəət bir rusul ən illəhi fəhvvəl haqdır Hətta deyir, dəyrindən fikirləşə fikirləşə, artıq sənə beyan olar ki, peyğəmbərlərin gətirdiyi haqdır deyir. Əllə diləş əkkəfihi və elə bir haqdır ki, o haqqın içərisində deyir, zərlə qədər ışək yoxdur İn kaalig hada aləm rəbbü semavəti vəl-ardı artıq insan yəni düşünəndən sonra istər səma düşünəndən sonra dərindən düşünəndən sonra <coughs> hər bir şeydə yəni Allah subhəna və təala varlığını tapa bilir. İstər alma olsun, istər ağac olsun, istər yerlər olsun, istər göylər olsun. Yəni insan düşündükcə Allah subhəna insan üçün o qapıları açır yəni. Yəni birdən biri heç kimə işlə gəlmir yəni. İnsan yavaş-yavaş başlayır düşünməyə və Allah subhəna başlayır o insanı açmağa. Necə ki, İbn-i Məsul buyurur, düşünmək, deyir, böyük, hələ bir ki, xoşbəxtliyin açarlarıdır. Ümumiyyətlə, İslamda düşünmək, böyük xoşbəxtliyin açarlarıdır və görmürsünüz ki, deyir, insanlar deyir, düşünürlər, sonra tövbə edirlər. Və həmçini deyir, düşünmək, deyir, böyük xoşbəxtliyin açarları olduğu kimi, böyük bədbəxtçiliyin də açarlardı. Bir çox insanlar nə inir? Düşünürlər, fikirləşirlər, plancızımlar sonra hazırlar. Necə eliyim, necə aldadım, necə oxuyuram. <coughs> Gətirəyən insan, yəni əgər düşünərsə, oturub düşməyə çalışarsa, Allah Subhanahu Allah yavaş-yavaş onun üçün açar deyir. Və insan binər ki, həqiqətən də bu yerlərin, göylərin deyir, trəppə Allah Subhanahu Allah deyir. Huva yataqaddas ve yatanazza an khilafi ma akhbarat Və artıq deyir, başqa cür imkan yoxdur ki, orada, başqa cür məcəl yoxdur ki, Allah Subhanahu insan düşəndən sonra əl yeri buraxmır ki, insanın ağlına necə başqa bir şey gəlsin. Allah Subhanahu yaratmır, başqası yarad. He Allah Subhanahu yox. Bizə də düşünməyə çalışarsan o suotu insan üçün açar. Yəni insan tapar. Və men man nasəbuhu ilə qeyrə zalik kim də deyir? Artıq deyir. Başqa cür nəticə verərsə, mənfi nəticə verərsə, Artıqdir o Allah subhanallahının əndirdiyini və Allah subhanallahını şəriyyətini Allah subhanallahı yalanlamış olur. Bu, ən qara rububiyyətə və mülka və Allah subhanallah rububiyyətini və mülkünü inkar etmiş olur. İz fi məhəlli-l-mümtəni artıq qeyri-mümkün olan bir şeydir. İndədi, indəkulledi fitratin səlimi. Ağlı olan hər bir kəs üçün bu qeyri-mümkün bir şeydir. Ən yəkuna məlikul haqq acizən av cahiləm. Bir insan ki fikirləşsin Allah subhantala barəsində, Allahın yaratdıqlarına baxsın, bütün Allah elə deyilərini görsün, məsələn, böyük dağlar, yerlər, göylər, sular, təbiət və necə ola bilər ki, bunları yaradan bir məlik, haqq məlik olsun, elə bil ki hakimiyyət onun olsun, hər şeyin onun olsun, haqlı olsun hər şeydə və deyir, bu məlik aciz və cahil olsun, ola bilər, yerləri göylərə yaradan, bir kimsə, aciz və cahil ola bilər, şək yoxdur ki, ola bilməzdir. Və ya deyir, ola bilsin ki, yerləri, göyləri, insanı, Allahın, insan ki, fikirləşir Allahın yaratıqları barəsində. Bunları deyir, <coughs> xərqəliyən Allah. Ola bilsin ki, məsələn, bəritləri deyir ki, Allah subhanta heç bir şey bilmir. Ola bilər ki, bilməsin. Məsələni bir dənə, misal çəkin, bir dənə adam məsələn, məktəbi Hızlı mədəl noktaları, Hı -hı. üniversiteti qırmızı diplom noktaları Dəhşət həyatda böyük naliyyətlər əldə edib Sonra deyirsən ki O insan işlərinə baxırsan Naliyyətlərinə baxırsan hayatta, Sonra qayda ki Bu adam üstə gəlməyi bilmir Bu adama ağlı yoxdur Ola bilər elə bir şey Ola bilməz yəni O ki qaldı Allah Spontan yaratdıqları İnsan ilə deyirlər Allah spontan yanda heç bir şeydir yəni. Və ya insan desin ki Bu qədər böyük şeyləri edən <coughs> Allah subantala yesmədi eşitmir Bu da qeyri-mümkündür Və ya insan disə ki, ləyib bu da qeyri-mümkündür İnsan disə görmür, görməsə necə yarada bilər? Ya bu da qeyri-mümkündür Yəni, demək Allah subantala görür Əgər disə ki, və lə yətəkəlləm disə danışmır Və yəmur, və lə yənhə, və lə yətib, Əgər insan disə ki, Allah subantala əmr eləmir, qadağan eləmir Et, et, yəni, sahab yazmır insanlara, insanlara əzab əziyyət vermir Və lə yu izzu məyyəşə, və lə yudirli məyyəşə İstədiyin ucatmır, istədiyin alçatmır Və lə yursilu rüsuləhu deyir Və öz deyir, elçilərini deyir, istədiyi yeri göndərmək gücü çatmır Bu artıq nədir? Yəni, məlikə yaraş mənsifətlərdir Əgər Allah subhada haqq məlik Haqq məlik bunların hamısını deyir qadirdir Və lə yətəni bi əhvali rəyiyyəti bəlli yətrupum su də və yəxliyəm həmələdir Və deyir, kimdisə ki, deyir Allah Subhanallah artıq haqq məlik olduğunu qəbul edəyəndən sonra Yəni rububiyyət əsasında yerlərin, göylərin yaradılması, insanın yaradılması Ondan sonra deyir, necə ola bilər ki, deyir Allah Subhanallah deyir, belə haqlı məlikdir Haqq olan məlikdir Dünyada ola bilər Kim, hansısa nə iləsə gəlsin, məlik olsun, nə olsun Ola bizim gələb insanlara başçılıq eləyər Amma o haqlı olmasa, zülm eləyər Amma Allah subhanallah haqlı bir məlikdir Əgər haqlı bir məlik olmağını da qəbul edirsənsə Bu demək öz rəyyətinin Hidayətini və ehtimamını Və onların elbiki yönətməsində Heç və Allah subhanallah naqistlik eləmir və, və hədə yəqdəhu fī mulki əhədi mulukul bəşər Və ləyəli qibir hidir Vədir bu, görsən ki, əgər deyir, belə bir şeylər olmasa Bu deyir, dünya məliklərini xələr gətirir və deyir, necə deyir, yəni məlikin görməməyi, eşitməməyi, bilməməzliyi onun mülkünə nə gətirir? Xələr gətirir, amma necə ola bilsin ki, bu Allah subhada mülkünə deyir, xələr gətirsin? Demək Allah subhada görür, eşitir, əmr eləyir, qadağan eləyir, hər şəyə qadirdir və Allah subhada diridir, həmşə yaşardır. Və idə təammül elənsan halı o ilə kemal istivayih insan deyir ana bətnə düşdüyü andan ta yani yetişən yani oradan çıxan vaxta qə <coughs> olan halını fikirləşərsə fikirləşərsə təbəyyənə lehü an man man aniy və insan fikirləşər ki insanı 9 ayə kim deyə orada qoruyub saxlayır deyir və nəqləhü min hadəl ahval və insan orada mərhələlər keçir. Kimdir insan deyib bu mərhələlərdən keçirdi deyir. Vasarafe fi hadəl atraf la yaniqi bih an yahmiluhu və yashu suda. Və necə ola bilər ki deyir Allah Subhanahu təala deyir insanı orada deyir başda-başda buraxsın insan öz-özünə deyə gəlsin deyir o hədiyyə. Və lov təamməla abduh təammulə kana kullə ma yubsiruhu və la yubsiruhu dalilan ala təvhidillahi və nubuwwatihi Əgər insan dəqiqliklə oturub düşülərsə, deyir, artıq deyir, hər bir şey gördüyü və görmədiyi şeylər Allah subhantalların varlığına dəlildir. Ənəl Qur'ana kələməhu və Qur'an da deyir, Allah subhantalların kəlamıdır. Necək, şəx gətirir, vaqa va va dəqqarına vakil istidirlərli izləl ki, kitəb-i imən. Necək, bu məhvuslara deyir, əvvəlcədən toxunmuşuq, Allah subhantalla Qur'an-ı kələmdə buyurur ki, وَفِي أَنْفِسِكُمْ أَفَلَةُ Yəni Allahın ayətləri hətta insan öz özünə baxanda Allah Subhanahu taala bir çox ayətlərini görə bilər. Və inən insana dəlilün alə vücudü xaliqih və təvhidi. Və insanı yaraduşə Allah Subhanahu taala təkliyinə, nö varlığına, onu yaradan Allahın varlığına dəlildir deyir. Vasdığı rusulih və, və peyğəmbərlərin də sədaqətinə də düzlüyünə və Allah Subhanahu taalanın sifətlərinin kamilliyinə dəlildir. Rəqad bənə enə mudil mağrur ala təqdirin mağrur ala al təqdirin təqdirə İnsan bütün bunları deyə biləndən sonra Allahın izni ilə insanda deyir şək şübə qalmaz. Məsələ nədir? Məsələ Allah Subhanahu taala axtarma. Yəni insana özünə gələndə alimlər gətirir ki İnsan deyə öz-özünə baxanda məsələn Allah spontan heç nə boş yerə yaratmır. Məsələn insanı, insan ürəyi döyünəndə, insanın ürəyi hara tərəf gedir? solda solda. Və i̇nsanda ən çox ilə nə işdir? Sağ tərəf işləyir də. Əgər ürək sola dediyi sağa meyl eləsəydi, insanda məsələn infarkt hadisələri hətta daha artıq çoxa bilərdi. Çünki əmşə sağ maqriskada da axır. Və yaxud məsələn, qara-ağ özü, insanda iki dənə var. Əgər Allah subhanətlər insana deyir, üç dənə və ya dörd dənə ağ ciyər versiydi, insan məsələn, iç kimi ləhləyərdir. Çox ləhləyərdir insanı, yəni həddən artı zərərləri çoxalardır, yəni, insana çox. Əgər Allah subhanətlər bir dənə versəkdir, onda da insan nəfəs prosesi həddən artı çətirinəşərdir. Onda da insanların deyir, tez həlak olmasına səbəb ola bilərdi. Məsələn, götür qara Qara çiynin özündə məsələ həkimlər gətirir ki, 360 dənəli fuksiyası var. Həm qalır süzür, təmizliyir, ən bir çox işlə edir. Və hər insanın da özünə görə öz çəkisinə, öz ölçünə uyğun əzaları, orqanları var, həmçinin də digər çiynə. Əgər o orqanlar bədənə uyğun, biraz balaca olsaydı, nə qədər də fəsadlar törədərdi. Və məsələn qara çiyn yaxşı təmizləməzdi və hətta laçıq çox buraxardı zibili və ya biraz ki balaca olsaydı, yekə olsaydı, görürsən ki, yəni yaxşı işləməz. Yəni anormal olur. Məsələn, insandır, raxit olur. Yekə başıyam ki, içərisində ola əzalar. Və Allah Subhanahu onu insanın özlərinə görə tənzimləyir, yəni. Yəni məsələn, yəni, hətta bir dənə belə taraqan, qarışqa içində görsən ki, sistem var. Yemə yeyir, yemək oradan baş tərəfə gedir. Yə yəni, bu görürsən ki, bunu Allah Subhanahu Qurani Kəndi edir sizin özünüzdə də Allah Subhanahu tanıma üçün ayətlər çoxdur. Məsələn, Allah subhantana məsələ görəsə, iki göz verir. Necə məsələn, insan iş yerləşdirir, məsələn. Ağız verir, burun verir. Yəni ki, görürsən ki, yemək yiyəndə, məsələn, iyi gəlir, insan burun vasitəsilə yeməyi hiss edir. Əgər burun başqa yerdə olsaydı, yemək yiyəndə görürsən ki, <coughs> həmin o yediyi yeməyin iyini hiss eləmənsin. Və bir çox, yəni ki, tip şeydir ki, insanda hansısa zərra qədər şey d Və ya həssə zəvə qədər şey artıq olsaydı və yenə nə qədər problemlər çıxardı, yəni Allah Subhanahu yəni insanı gözəl bir biçimdə yaradıb yəni. O oturub düşünənlər üçün <coughs> bu barədə və yəni Allah Subhanahu va təala tanımaq üçün kifayət qədər dəlil var. Və in qultu deyin. Səyxi burada çox mühim bir məsələyə toxunur. Yəni günümüzdə belə insanlarla biz çox rastlaşıram. Dirse en qultedi keyfe yestemi tasdiq tasdiq el jazim. Bez ki necə ola bilsin ki dir insan deyir lə ki men inaniram. Inaniram da Allahda inanmama heç ki inaniram. Ellazilə şəkki fi bil qiyamət finədir inaniram və cənnət və nar və lakin ye təxəlluf el ameli. insan deyir görürsən ki əmel eləmir. Bu dey necə ola bilər? Yani bu insanlarda görürsen, mesela deysen ki gel namaz kıl, görürsen inşallah bir şey kalmıyor ama yine kılmıyor ama ümmetle götürende bir insan böyle götürende zahir emel eləmirsə o demeydi ki inanmır aydınlı kardeşler eğer emel eləmirsə ümmetle götürende o inanmır ama deyil ki insanlar olur ki ya yani böyle bir halda olur ve bunu necə cəm eləmiyorlar sonra getirir ki Və həl fəl tibə bəşəriyyə ən yələmələ abdə ənə mətlubur qədəm İnsan təbiyyətində, bəşərinin təbiyyətinə gələndə deyir, əgər insana disənər ki, sabah səhər tezdən sən deyir, tələb olunursa ilə beynə yedək bağdır mülük liyəqibə hu və səhər hansısa deyir, məlik çağırır, batışət çağırır səhər əzabı edir, səhər tezdən səhər gəlib oraya para av yükrim ətam iqrameh olur. O yaqdı həmin məlik sənə hədiyyə verəcək. Səni mükafatlandıracaq deyir. Və yabit sahyan li və qafilən. Əgər bir insan belə bir şey bilsə, o insan görsən ki heç gecə də yuxusu da qarışıq yata bilməz. Dil la yetəzkaru minbah bin dil məlik. Yəni bütün gün onun başında olar ki mən də ora gedəcəm, orada mənim vəziyyətim özəl Ve necə ona bilsin ki, insan deyir, bunu biləndən sonra bunu üçün tədarik görməyə deyir, çalışmasın, deyir, əməl işləməsin. Deyir. Bir dənə o vaxt çalışmaz ki, artıq yəni ki, əməl işləməyə bir şey qalmaz, yəni artıq gecdir. Aynı qadəşlər. Amma dünyada adama deyirsən ki, ölməm sən, elə vaxtın var, namaz bu, ibadət elə. Yəni ki, sən belə bir yerə geyirsən, elə vaxtın var, yəni, şansın var, fürsətin var. Yəni. Əgər belə bir şey o adama tüsəyidin Məlikin qabağına gedən Sözsüz kəmin adam Hərəkət eləyər deyir Və qeylə hədə ləəmrullahi Sual müsahif Və əradə Allah Əkdər hədəl xalqdir Əcdima hədəyin Ənbəyin min əəcəbul əşyə Və hədə təxallifun ləhu əddət əsbəb Şəx gətirir ümumiyyətlə deyir Belə halda olan insanların Əgər həqiqətən insan deyir, inanırsa deyir, Cənnətin, cəhənnəmin varlığına, Allah subhanıq olan varlığına, Quran kəlimə, eşdir də ilə ənsa və o insan ibadətdən yayılırsa, bunu bunun bir neçə səbəbi var, bunun neçə, bir neçə cür müalicəsi var, hər insanın özünə görə, yəni bəzi səbəblər ola bilər, o da qalsın inşallah gələn də əksimizə. O sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və, və sallallahu aleyhi